Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi, rabbi l'alamin. As-salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsanin ila Yomiddin. Të ndëruar shikuës, filmishtë me lejani që në film të këti takimi sënë të të tjo përshëndesë, me përshëndetjen e ngëraht dhe të bukur islami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E pas kësaj, Allahun Azzu Jelle fa lëndërujmë dhe vetëm prej ti ndimë dhe falje kërkojmë. Levdata dhe bekimet Allahut, qovë shimbi, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem, bi familën e ti shokët, dhe të gjithë ata që ndikin këtë rrug dheri në ditën e funën të kësoj bote. Jemi edhe sonte në takimin ton të përjafshëm, në emisonin ton që ka thot feja. Sonte të ndëruar shikuas dhe të vazhdoj më tutje, por dhe të të Para se të fillojmë me emisionin, pashë se kishin ardhur pyetje të shumta nga juaj dhe janë grumbulluar, e pastaj favorizohet që me të vërtetë fillimisht të përgjigjemi pyetjeve të juaja që kanë ardhur përmes SMS-ave e që nuk po kemi mundësi gjatë emisionit të u përgjigjemi për shkak të telefonatave. Andaj son do të kemi një, do të thotë, takim të lirë pyetje dhe përgjigje e pastaj me lehen Allah të mënduar do të hapim edhe mundësin e në kuadrimit nga anë e juaj përmes telefonatëve. Pyutja parë thotë, kur përfunden agjerimi i 6 ditve për cilëse të Ramazanit? 6 dit për cilëse të Ramazanit do të thotë agjerohen gjatë muajt Shëhual. Dhe muajt Shëhual është një muajt plot pas muajt Ramazan, i cili mund të ketë 30 dit, apo mund të ketë 29 ditë. Prandaj, shikoni në të gëvim atje, është eshenuar kur ka filluar shëvali, do të ka filluar me 28 korek, ditën e partë të bajramit, dhe vazhdan do të tëtë deri në fund. Tash, saksishtë sa dit i ka këmua, njështën apo të rritët nuk e di, mund të shikoni në të gëvim atje, do të tëtë sazgjatë. Por, sa për siguri, mirër që të, të ngutemi, Ne ta përfundojmë këtë muaj, do të thotë para ë do të thotë para 25 apo 24 gushtit. Nuk ka më të shumë ditë, ndoshta janë edhe 2 javë të plota, ngasë parafis 2 javë kanë shkuar, andaj parafis këtu dikon është fundi i muajit. Por so për sa për saktësi, mund të i referoheni takvimeve që e keni para vetes, dha atje shkruan se kur fillon muaji Shawal dhe kur përfundon muaj i shëval, respektivesht, kur fillon muaj i dhulkada. Nga se muaj i dhulkada është muaj pas shëvalit. A në ditë e parë dhulkades, shënëm përfundimin e shëvalit. Thot, jam i plagosur në luft dhe jam invalid lufta. Kam problem me depresion dhe kam dërprej terapin. Tash kam fillu të falin nga 2-3 namazën dit, a më pranohen. Për më shumë vnderuar në sallën e manduar që të ndihmohet shëronse me të vërtet, ndoshta gjatë luftës në Kosovë ku ke marr pjesë dhe ku je invaledja së luftës, lëzo të më spollëty dhe, dhe gjithë ata që kontribuan për të mirën e vendit dhe lirisë së këtij populli, ëh, me siguri ke pas me vërtet, ke pa, ndosha, pa vështira, të vërtet ëh vështirësi të pa, ndoshta pa më të vështira trondaje të kanë shkaktuar depresion. Nuk e di pse e kanë ndërprer terapin po nëse kjo është terapija po sill dobi po ndihmon mos ndërprer. Sado qoftë konsulto me mjekun për ndërprerjen e terapeutit. Esoi përkat namazit, elhamdullah që i fillon mu'afal nga sëmundja vërtet namazi është një qetësues i veçantë dhe i posaçëm. Është një burim i prehjes shpirtërore që ndihmon shumë në këtë ritim. Andai fakti që i fillon me 2-3 vogta dhe nuk i filluar me 5 vogta, do të thotë nuk nëmkuptonë sa ato dy vakë të apotri që i falë nuk të pranohen. Jo, një vakë me falë pranohet, por obligimi është të falen 5 kohët e namazit. Kjo është obligimi, por në qovë se nuk ki falë të gjitha, pa dushim se ti len mëngu obligimin, nuk e ja plëtson obligimin të tërsi për me gjithat, e bën atë që është më mirë se të braktisës në të tërsi namazin. Andaj me lena lotmanuar shpesoj që falë e namazit, marja abdesit, lutjat, përmendja Allah Gjallahu Ala, do të kini ndikim më dëvërtet, pozitiv dhe shumë të mirë në problemin që të i po balafaqosh me ta. Uh, Ale juat që fëmijo të ulin emra me cilësi të Allah, që është emni rrahim. Emrat uh, e Allahut janë të posaqme për Allahut. Për vetë se, në disë raste, kur është një emri cili, si emërtim, është edhe për Allahut, edhe për kriesen, edhe e që pastaj në përmbajtje dhe në kuptim dhe në dëmëthënje, ka ndalime të mëdhame zvete. Por, në qovë se bëtja për një amër të Allahot, a dhe gjellë që mëdhërët është i drej për detë për Allahon, atere, në këtë rast, me mirë është që ti bashkan gjitët një fjalë në gjuhë në rabë, që gjuhë që është abdu, rabë, abdu rrahim, abdu rrahman, si kështë është abdulla, ekstumerat dhe dhe Thot, a lejohet heqe e lythave, babaje bën një gjithë të til, me dovë të ndryshme, por nuk ju cakton qmimi njerëzve. Largimi lythave është i lejuar, beqenresht dhe thot, kur ato pengojnë dhe janë në verice për individin. Dhe, pa dushim njerëz përdorin me hlemët të ndryshme, vajra e kështu më radhë, bas të sëreve, largohen ato lytha. Ajo se pardor çdo çkanoq prish punë, po nuk di çfarë duve ka për largimin e ljythave. Nuk ka ndonjë lutë të posaçme që largon ljythat. Nëse ai për shembull pardor ndonjë medikament të caktuar, sikur të ndonjë bari, ndonjë ndonjë ndonjë vaj të caktuar, pardor diçka të caktuar dhe duke u alyrar apo apo duke u a bërë trapin edhe lut Allahun me lutje caktuar, të caktuara që Allah ta shëron s'prish punë, nuk prish punë. Por veç lutje kështu të pas që nuk po di çfarë mënyre kët po e bën ande nuk mund t'japi përgjigje të drejtpërdrejtë në këtë që po pët. Por thash nëse bëhet fjalë për barishte, bëhet fjalë për medikamente, bëhet fjalë për vajra caktuara të dëshmuara ë se janë efikase në këtë drejtë, atëra padyshim se jo çështë e lijuar, por në gjë të tillë është edhe preferuar dhe është pyetur nga sëmëkë ajë ofron dimë njerëzve. Është përballtë shërbime që të kërkon edhe çmend për vajin ose për medikamentin e por dur nuk prish punë. Nëse për dur Por vetëm do nuk po e di s'e çfarfum me kët po e bën, andaj nuk mund t'i jap përgjigje. Ë, thot pse në iftar vazhdimisht ftuheshin vetëm ata që kanë mundsi e jo ata që s'kan. Nuk po e di për çfarë iftara do thot po flitët, por e di se në shum iftara që janë organizuar në Kosovë e në, në, në, në do të thot edhe un kan marr pjesë në shum nga nga iftarat në në në në Ramazan dhe kutitë që kam shkuar kanë pak kategori të ndryshme të njerëzve. Andaj nuk besoj se iftarat kudoqoftë që janë organizuar kanë qenë do të thotë vetë për ata që kanë, e jo për ata që s'kanë. Absolutisht, jo. Ja. Por ndodh nganjëherë për shkakun e të jetë një iftar me një kategori të caktuar njerëzish. Njëri ka çka, kta me i thirr, ose kanë një dobim me i thirr. Nuk prish pun. Por po dyshim se përjashtimi i vazhdueshëm i të varfërve është harami ndaluar. Lokban. Prandaj nuk, nuk besoj se gjithmonë ka pas kështu, mund që ndodhë në njerët që jutë keni të qenë preashtua, ndërshëta i mëstua në njëftar dhe kjo, ndërshëta ju, ju ka prej kur të i mase, keni të drejt, por nuk më ndoj se kështu ka qenë situata në tërë tër Kosovën. Nuk mund të vendosi për martes, pas i kandidatja nuk mund të ketë fëmi përshka këtë një operacionit, qëfar më kështë nëjtë të bëj. Vla ndëruar, martesa do tëtë në islam, ka qëlimet të nd nuk bëhet aja vetëm për shfryri epshi, por bëhet për realizimin dhe disa objektiveve. Ndaj, njën nga objektivat madhore të martes është edhe pasarsit. Shtimi lojt njërzor. Për këtë arsut e pejgamberi, sa ozona ka porositu që, me dë vërtet, të martojmë ato që lindin. Kë nuk do të të të se, të ashtu që nuk lindin, nuk do të martuar. Por ka dhe nga mashkujtë që kam probleme kan ndoshta probleme uh, që uh, kan të bëjmë me, me fëmijët. Andaj të martohet ai që ka kët problem, me dikën që ka kët problem, sepse nuk është të keni një jetë bashkëturën, një çift bashkohet, e pse nuk kanë pasardhës, kjo është në rregull. Por ti shënduosh, do të martohesh me dikë që nuk mund të sill fëmijë, mendoj që mendoj që të sill komplikime në jetën e sër. Sill komplikime në jetë një një nga se fëmijët janë zbukurim edhe hieshia kësaj bote. Dhej, ata në shumis, në rasër, jopin, dhe, dhe ata tek fundit në shumicën e rasteve japin kuptim edhe vazhdimësies së bashkëtortës. Dhe ata ndihmujnë në organizimin e bashkëtortës. Prandaj dua të them që nëse ti i shëndosh nuk ke problem, atë mëndoj që në këtë rast duhet të kërkosh dikë anëtar i përshtatshëm me ty, i shëndosh në këtë rrym që të keni mundësi të keni fëmijë, e jo që ti për shembull i shëndosh ta marrësh dikë që nuk ka mundësi të ketë fëmijë. Nuk po them që këtë duhet të braktisësh lartasaj, kjo është prurë mund të ndodhë çdo kujt, por ajo mund të gjen të tjerë që mund kjenë të kenë probleme të ngjashme dhe në bazë kësa të kësaj ngjashmërie ata të martohen. Jan praktikante e Islamit apo nuk po kupton çfarë praktante është joqoftë, a është e lejuar të shkruaj poezi në Facebook sepse kam pasion shkrimën. Nuk prish punë, nuk ka diçka të keqe, më në siguri është përmbajtja poezive që të këtë përmbajtje fisnike, që të këtë përmbajtje edukative, arsimore, që të këtë përmbajtje morale, nëse përmbajtje e poezive është në regull, atër nuk prishpun që të pas të shljotëm në Facebook, po nështë të libert, po të shnesër me përmblidhe poezive, kështu më rratë, së të qoftë, nuk ka diçkat kjeqë në këdrejtje, ma përton. Rekatën e partën e mazët e acis, u lidha kur imami ishte në sej Pastaj edhe unë dhe është selam bashkë me imamin në fund, a kam vepruar drejtë nëse ju a duhet a përsatë namaz. Do të përsatë namazë. Do ta, ti e lidë në namazë të jacis, kur imami ka qenë në sejgjde, që i bje se ty të ka i kër e kati i parë. Nga se re kati i parë në namazë, logaritës e e ke zënë atëherë, kër e ke zënë imami në këmë apo në ruku. Në qëfë se si imami është ngritë nga rukuja, apo ka shkuar në sejgjde, kë i bje Dhe ndër xmlns ka kjo duhet ta kompenzosh kët namaz, kët rekat. Ta kompenzon kët rekat që kur imamit i epsalon, ti të, të, të ngrihesh në këmbë, edhe ta falësh edhe një rekat të humbur me imamin. Por ti kët nuk e ke bër. Ti je ngjit me imamin atëher kur ai ka qenë në sejdë. Do thotë të, të kaji kë trekat e parë dhe të dhën selam së bashku me imamin. Qi bie se ti e ke falur sin tre rekate, e jo katër rekate. Andaj në kët rast Namazin nuk është në regull, pra ne duhet të përsëtështë namazin edhe një herë, pasë që nuk e ke falë namazin e atësis të, të plotë. Uh, unë kam thirë kurban, kur kam hyrë në shtëpin e re, dhe koken e kurban e kam vendurës të me lë ashtë, e lejuar, kje gjë. Ne e kemë përmenë disë herë, se vëprimet e tila, si pas mësimeve të Koranit dhe mësimeve të Muhammedit, së lëllasem, janë të ndaluara do të nuk lejo që të theret kurban në themel dhe të hudhet koka e kurbanin temel. Nga se kjo është një bestytni që s'ka kur far kuptimi. Nga se koka e kurbanit nuk ne embrun shtëpin. Shtëpia ruhet fillimisht me adhurim dhe allaut. Ruhet kur kjo shtëpi me dëvërtit është e pastor, është fisnike, kanë raportet mira me zvete antartë e familjes, nuk ka gjelozi, nuk ka zili, nuk ka uretje, kështu ruhet së familjat. Por ju me koka deles apo deshës e këtu më rën nga se kjo padyshim nuk është as fetarisht e planuar e as logjikisht. Atë që e bër, padyshim se është gabim, pendohet e kalojmë nduar dhe shtëpia mbet në rregull, tash nuk nuk nuk nuk kupton që se duhet mërzuu shpinën për shkak një kukët që kurbanet vendosur në vendin ku nuk duhet. Aja që e ke bër ka kaluar, por në të ardhmen, nëse tipe të mundësia që të bësh njëtën gjë mos e bëm kurr. Edhe nëse ti po të mund si ata këshilluar zhikën që mos ta bën kët gjithashtu këshilloja dhe mendoj se kjo është e mjaftueshme çtë shpërlesh për Allahut për atë që ke bërë në të kaluarën, Allahu na fal për çdo gjë që kemi bën nga gabimi, nga ngutia apo nga nga jovëmendja. Ë uh, thot uh, Jam një djalë 13 vjeçar dhe më kët më kanë thënë se kam epilepsi për shkak se smuren shumë keq. Nëna në duan si jam i smur prej seri, çfarë më ka shelanë? Epilepsia, vëllai i nderuar, është dy lloje. Mund të jetë për shkaqe shëndetësore, do të thotë i lindur me to, apo do të thotë ka të bëjë me çështja të uh, aspektit medicinal, ashtu po e quaj kushtimisht, dhe mund të jetë nga prekjet e egjënve, sikurse është sihri msyshës këtu më radh. Kjo është lehtë të vërtetohet, nuk është vështirë. Andaj provocet shkosh te ndonjë hoj, por oxhallar të shkoluar, të oxhallar që bëjnë rrugë si duhet, apo të këndojnë Kur'an dhe në bazë të leximit të Kur'anit mund të dalë në shesh se a bëhet fjal për epilepsi që shërohet me Kur'an apo bëhet fjal për epilepsi që ka të bëjë me probleme të tjera. Mund, tjetë ser, mund të jetë, mund mos jetë kështu, mund të mos jetë kështu. Prandaj leximi i Kur'an nuk të bën dëm, ai vetëm që me të vërtit të ndihman, të pastran, edhe të zbutë së mundin me lejnë e allotë të madnuar. Nuk duhet të bërë të ashtë dhe vezvese, mos kam diqka, mos kam kam dikur diqka, nuk duhet që të ashtë ti të të më bërthejesh në, në në cytje dhe, dhe, dhe paradjukime të ndryshme, jo kështu, par, të pravash ma zvolë bëhet fjallë, për më dë një mësysh, apo ser, nuk ka diqka të kjeqen e këdrejtim. E... Uh... Jam shtatëmbëdhjetë vjeçare, dëshiroj të mbulohem. A mund të pres derisa ta përfundoj gjimnozan apo fakultetin? Përndryshe vetëm mbulja më mungon, pasi veshje mundojmë ta kemë sa më të kompletuar fetarisht. Nuk i di rrethonat e tua se si qëndron ti në familjen tënde shkollën në këtë moment, por fetarisht po të them se sipas rregullave të Islamit, një femër pas sa të hyn në moshën madhore, dhe ti me kët moshë me siguri ke hyrë në moshën madhore, shtatëmbëdhjetë vjeçare, tash më jepjequr obliguash me e vendos shamin në kukën tëndë. Kjo është obligin fëtar që na ka obliguar me te Allahu imanuar në Kur'an. Andaj, ti obliguash me shamin që nga tani që ta vendosës. Qëfarë bëndë pasaj ti dhe si janë rëthond e tu edhe mundësit e tura, kjo është që ti e regulanë me sti e mes Allahut, aja din gjendjen tëndë dhe din arsujen, arsujen tëndëmën. Uh, por në zë dhe pyqen e fundit për sante, po më nëjtë nga SMS-et, uh, do të të uh, të që të hapëm më punës një pasaj edhe për telefonat e, e jua jemë. Uh, Thëtë, jam një motër muslimane, kove të fundit kam fillu me namaz, por kam një problem se unë 5 vite jam lidhë me një djallë, por familia ime nuk me lënë, ta marrë dhe unë poqme në më qëfarë të bëjë alla është tash nuk dua që të më keç kuptosh se un nuk po e kuptoj hallën të, nuk e din ti çka kjo punë këtu më radh. Por dua të them se një vajzë sikurse, do të thon fal namaz, një vajzë më vërtet e e e moshritur, e pjekur, e do të them nuk jam e shandosh mentalisht të thotë dua të çmendem për një mashkull, mendoj se është e ulët, mendoj që nuk ia vlen për këtë njëri me nxjiten e vet. Ka se Familia jote, kur po të pengon që të martuash ma djallë, me s'u këri këndë një arsuje. Unë nuk besoj që këndë një babo së nonë që nuk i adonë të mirën qikës vetë, dhe që me ndonë keqë për qikën e vetë. Po flasë në rëthonë hën normale, se sot po ndë gjëmë gjithë shka. Andaj duhet tëmë që ti duhet të bësedojshme prindit tu, dhe në qovësa ata kanë munges informatash për kët djallë që ti po e donë, tu asë janë Nështë ata kanë në një para gjukim për te, tu asë serash. Apo ata ndështë ta e kanë dë një argument që ti du t'i bindesh. Dhe mëndoj se komunikimi në dhe familial është më se i nevojshme në këtë, këtë situat. Dhe respektoj e dëshirën e prinderve me qanërështë kur ata të dëshmojnë se kanë argumente. Të dëshmojnë se kanë fakte pëse nuk pëtë lejojnë mu martu ma djana. Edhe pëse padrejtësisht Boban u kodret me non nga martesa. Pa drejtësisht pa argument, pa fakte. Në kohë të keqe, asgjë, por ai do me të pengu, u kodret kët më baj. Po thon, mirësh mbul me bisë du, më shiku me komunikon mes vete e pastaj do thot në bazë të argumenteve dhe fakteve, të mbi zot nën arsyea dhe logjika dhe dobia e përgjithshme dhe në bazë të kësaj të vendoset se a do të martosh ma djoll, apo nuk do të martosh. Në që vëse prendri të bindin, të cilë argumentet e ti nuk je para djoll, dhe ju familialisht nuk mund bashkoni, bind ju argumenteve të prendrive, respektoj ata, Allah të që në përreqat, dhe ka me e trokit dhirën tëndë një djoll tjetër, që është shumë ma i mirë, shumë ma i përstatë shumë me lejnë, në do të madhurë, saj që ti po e dënë shumë. Në shumë e shumë, shumë e shumë, shum Mas me ndonë se nuk mund shmo kur më olin me dikasi me ta. Nga se te ke fund me te e lidhë në moshtre, s'ke ditë nështë me vendohë, s'ke qenë nështë ta, uh, pak edhe ka pas, hisë e ngutia, mendjelëtsia, ku e diqëfarë. A e duashë këto lidhë me inderprej në këtë mënyrë të pa legjitimuar dhe të shikosht se ka po janë ban. Si kur se të e ka me komunikim ndër familiar që të silit një vendim që për ty dhe tjetë inshallah i dobishëm edhe p i rahatshëm dhe i knatshëm. Të nëruar shikuhës, do tëtë, të, këto ishtë disa prepyjtjeve që në kanon përmes SMS-it, dhe këto ishte, kërë ishte koha në pjesën e partë, të këti mjësën që patë mundësi të japim përgjigje. Së do qoftë, në këto e bëm një shkëpujtje të shkëurtër dhe rikëthemi pas taj përgjërdojrë më tutje me të lëfnat e juaja, andaj ju mirë presin. që ku e nëruar, ure këthujem përthyrin e pjesën e dy të emisionin tonë që ka thot feja, dhe tashmë kjo pjesë është e rezervuar të tëtë të të për juve dhe për inkodrimin e juaj për mes telefonatës, ku është përsej dhe tashmë edhe jeni duke e parë, numri i telefonit për inkodrim është i shfaqën në pjesën e përshmë të ekonarët e juaja. A së do qoftë, ne jemi vazhdimesh në pritjet e gjitho telefonate, e dire të tëre, po shuizorazin që ed disa pyetje që kanë mbetur me SMS <coughs> t'i jap përgjigje ato. Thot e, kur martëzoj Kur'an malshën trupja, ka ndonjë shpjegim? Po nuk e di nga një njeri ton unë, unë rrecem dikut e, ku e di ka dijen ja diku shka emocione dikut. E, tash mund të ketë gjithçka, nuk e di tash saktësisht, por nuk duhet të shqetësuar për çdo gjë. Valla, më kur po lexoj Kur'an po më duhet kjo, kur po Me në duhet nësë gjërat të kuatën pakman normal që mos të ngarkujme vetën me gjërat që nështë ta nuk janë reala. Kemi të telefonatë të inkuadrojmë. Urna. Salam a lajkëm, moç. A lajkëm, salam, alhamatulloh. Dëa është një dy përkje. Urna, urna. Përkje e parë është nëse një qift bashkështorët nuk kanë të mi. Po. Alejuhet me ferë kurban, sebefi që Allah umë jë dhënë të mi. Po. Po. Edhe pythja tjetër për namaz. Po orna? Te, te disa namazë dhe përshejmë të farzët, ku dhe reqate dit, kënohen vetëm e l'hami ku eshtë, qka eshtë kjo këtu, në në në në në në interesëm, edhe të drejka dhe qënija kënohen heçtje. E ki përslim, dy reqate para kënohet e l'hami me sure, e dy edhe që l'hamja, po, a qysh? E, qashtë, qashtë, Opa, qashtë. E qashtë, e qashtë. Pa, sanderi që. Kor, gjëlan ose për këtë çifte sa par çifte që nuk kanë fëmijë, mendoj se duhet të shikojmë pse ndodh kjo. Ngase mund këtë nga njëre të ketë nganjëre probleme shëndetësore qytetarë të caktuar, t'i ndalmarin masë të duhura për të evituar çdo pengjes në këtë rrugë. Edhe pse mund që, të ndodhë që evitojnë të gjitha pengjeset, po prapë nuk kanë fëmijë, kjo saktimi Allahu duhet të pajtohen me të. Qurban me pre për këtë. ë Mund të bëhet kjo me një sadakas. Do thotë Qëndran një të rëzmetim, se i dërguari sallallahu sallem, në ka parositur që së mundjet tona dhe të smurit tanë të, të shëroj me sadaka, me lëmosh. A ne kurbanin është lejtë sadaka, është lëmosh, e thejrë kurbanin, edhe mish në ashkip të varëfërve. Por kjo nuk do të të dëtërme shtjetë kurban, mund tjetë dhe parat, hola me dhëndikujtë. Në këtë mënyrë që kjo ndështë a buhet sebebë që allahë gjallewala u asilë ndë Andaj dua të them që duhet të ndërmarr masa në dy kohje. Edhe në aspekti mjedicional, po atna të fëtor duke lutur Allahun e mënduar dhe duke e kërkuar mëshirën e Tij, duke imxhuruar të tjerët që Allahu i mëshiron Juve. E këo mund të bota me qurban dhe në forma të tjera që janë lëmosh dhe sadaka për të varfrit. Nëse përkët asaj që e pyet kjo arsqtimi Allahut, ai na ka mësuar se këtu du duhet, çu duhet të falemi, këtu duhet mëknuar, fat janë këtu të mëknuat dhe mendoj se kjo është për ne ve mjaftueshme. Pse është dreka me pa z -paza, dhe pse është etcia pa z? Kjo është caktimi dhe i Allahut dhe ligj i Tij. Ai këtu na ka caktuar se të falim dhe ne i bindemi atij sikur sa i na ka porositur, ndersa purtjetat nuk kemi nevojë të humbtojmë nga se kjo është më e rhatshme dhe më e qetë për neve. Themi telefonatin kuadrojm. Selam alejkum. Aleikum selam ورحمه الله. Hoje ta voni ficië. Nat jom rrohesh pak me pushu edhe mkan zon shumë duke kan katër edhe nuk e kam faljaçin. Ma le han zgjedhëm çun katër o bogati edhe më fal diçka të katër falciaçis. Ama kuar sa baje tu hi. Edhe vlado sepërëta po diçka kinti. Është çort, është çort, është çort. Bravo. Ëh. Pe gamëres asuna ka porosi çemos flam pa faljaçin, gase ndodh që pastaj të, pas të futem në gjum të natës do të na i kjasia. Por do të qoftë kanë ndodht takju këto dhe nuk ka diçka të keqe, nuk kanë mëpërsit as asgjë, nga se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e ka përmend se nëse dikush flan dhe si pasojë gjumit i ik gjumi, falat kur të dalë gjumi dhe kjo është koha e namazit për të. Andaj nuk llogaritet në këtë rast pasi që me arsye është, nuk llogaritet në këtë rast e ke bën ndonjë shkilje apo ka fola namaz në jashtë kohë. Edhe pse realisht ka qenë jashtë kohë, por Lageri se ti ke fari në kote vetë, pasi që gjumi ka qenë pëngjesë që qe ti të vënë është namazin. Andë nuk ka nëvejt përsidit, asë gjë në regullë është namazin dhe tjera erveq të kesh kujdes më teper. E, kemi telefonat e inkadrojmë? Urna. Salam alaikum. Aleikum, salam rrhtullah. Uh, Hoqë, uh, onë i konë vërëve të vëllu me i falin të asko namaz. Po. Po. Po, dëvërata që abinë dëshojnë me një gruqë që bënë të hirë. Po. A dhërët një dhejshë ato, apo një dhejshë, a mi a falë një kujë për të vahë. Po, e qartë. E qartë. Uh, a egzitorë mundësia të dikush në këtë formë që të bënë siherë, ka mundësi? Për mes dëvërata, për mes gjyreve, ka mundësi këtë ndodhë, fillimisht. E dyta. A duhet me dyshu çdo kënd se mund të na bën, edhe kjo është problem. Mbi çka ke ri bazuar dyshimin e juaj për atë grua? Mbi çka? Unë nuk po, nuk po them se ai nuk e ka këtë qëllim. Por në esenc, nuk duhet më me nuk kështu për njerëzit. Përveç nëse kemi fakt edhe argumente. Nëse në kemi fakt edhe argumente, ne jemi të bindur dhe për Allahun e Azh-Xhalimin të gatshëm të japim përgjigje. Pse kemi pas kët frikë për ballse gruaja? A taren kët rast do të thotë telefonit mund ti marrosh ti japur ndokujt apo mos ti marrësh fare e hiç ti thua fal po na nuk kemi dëshirë të marrim kështu të hedhje ose të arsye të tuaj me arsye të caktuara ti e di se si refuzon por para refuzimit dhe para mospranimit të ke është një argument para zotit pse po e bën kët përball dikujt se mund të më ngarku vetëm me gjuna pa pa nevojave. Kemi telefonat? Selam aleikum abu. Aleikum selam rahmetullah. A bënë me bënë një një një një pike? Po, urna, bon po të ndëgjojmë. Korlin dhe zmi, a bënë me mikë një e zonë të veshë për mjë aldu emrin, a po të që qështë? Po, po, kumptom, po, të kuptum. Aleikum salam. Kale u shë mirë, zhë uh, mirë. Korlin, fëmiju, uh, reglët islamin e mësojnë që ndaj këtiv mjët të nërmarim disa veprimet saktuara. Një nga ato është edhe tja përzidhim emrin e bukur dhe emrin e mirë emrin që ka kuptim, emrë që njësët do të lavdrojët parashokve të ti që ka të emrë. Nëse edhe ka kuptim edhe ka dhëmëtënjë edhe njërste mire bartë në të emrë e kështë të mëratë. Se përket e, e zanit, do tët, e, të tëtë, është të rëzmetunë hadithet përgjambinit së sëllëm, se preferuat dhe është e pëlqyrë që ti këndohet e zani në vesh në djathë fëmijët të posalinurë dhe dhatë i këndohet e zanë në veshë në gjithë fëmijët të posëlinë, si njën nga veprimet që e, duhet kryar për balti fëmiju. Tetra është për shambullë thirja kurbanit, e vendosje emrit, e kështu me radhë nga veprimet që e, prindi është e palqyër të vepran me rasë në lindjës e fëmijët. Po, e zani është njën nga këtu veprime që janë të bazuara fëtarisht. Kemi telefonatit në kodrojmë? Aleikum assalam. Aleikum salam. Sa vjetë në një libër vom dozhuni hadith te gjerëta e Alislam që thot ai një i cili s'do të mos namazë duhet të jenë këmbë të ledrë dhe të thot asnjë fjalë domo la ilahe illallah wahdehu la sharikale. Dok ja shtuan kënd yuhi ju mitu huwa ala kulli shay'in qadir. Fat i shtuan vetë votë ngritës vetë shofa te Allahu dhe i falën vetë xhinohe. Këto gjëra në vështrimi është është saktë se mas çelova namaz duhet të, të skuhet. Po, po. Allahu sublieh. Allahu sublieh, edhe ty për këtë përkujtim të mirë dhe të rëndësishëm do bëheshën për neve. Hadithi fillimisht është i vërtetë. Hadithi është i vërtetë dhe i saktë, kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mir po ju pas çdo namazi. Që njëtan bon këmbëti për mbledh. Do të sigurisht është namaz, mos lëviz faren nga vende derisa të thot la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu almulku la al wa lahu alhamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe thot, kjo është të smetuar nga i dërguari, sallallahu a të sallem, se e ka bërë pas namazit të sabahut dhe pas namazit të akshamit. Kush e thot këtë pas akshamit dhe pas sabahut, pa dushim se ka këtë sevap, këtë sevap të madhapton. Me gjithat kjo është vëndetare, por hadithi është i sakt, dhe bët pas namazit të sabahut dhe akshamit. Kemi të në të rrëdhës e në kodrojmë. Urnë? Urnë? Or në? On një mjë mëzër vikimane. E, desi lë nëzboni këtje. Po? On për nëjë shumë. Jë me mësë përme. Po? Po unë këtës në shumë përmërët, va të ormërët. Këtë se për mëjë me në shpenzime të familje gërët. Shpenzime të mësë mësë përmërët farë duke qenë ky një lëndë e vështirë, ne dashëm të shënim se kam kërat tip kur vetë ta bëj për veten. Do të kemë ne di se më lejohet të shohme se nëse do të në mund të themi të maksimizojmë atë që trembë dorësona më shumë. Po, po. Të mbëritim. Po, komto. Ëh, uh, së pari kujdeset për familjen kët e ka obligim kur e familjarit burri ai obligohet që të kujdeset për familjen ndërsa nëse gruaja ka të hyra si për shembull është në punë, ka rrog, apo ka trashëguar pasuri nga prindrit e saj e kështu me radh atë ajo është pasuria e saj dhe ajo nuk obligohet fetarisht që nga ajo pasuri të kujdeset për familjen e saj në kuptim të burrit dhe fëmijëve të saj nga sa obligim për kët e ka burri po flasë për aspekt në obligativ. Por, në qovë se ka nevoj për shpenzime familjare, ka nevoj që të pagun dhe një barqë, të njimot burri, dhe mendoj se burri dhe gruja duhet të bashkpunojnë në kujdesin për familjen, dhe duhet se bashku t'i koordinojnë të hyrat e tyre, se si po i menagjojnë, si po i shpenzojnë, si po i mbledhin, e kështu më radhë. Dhe nuk duhet që pavarsia përgjë, E, e, ekonomike e gruas në këtë rast e, të ndikojnë në raportet bashkortore, nga se shpeshën mund të ndikon. Gruja mund të ndimet në pavarën i kam tyrat e mija, unë bëj që farë të duhe e kështu më rad, nuk e vez burin të, nuk duhet kështu me vepru, nga se kjo pa dëshime atësaran e, dashurin e, bashkortore, rëndan raporte, prish familje e kështu më rad, por duhet me koordinu. Andaj, në këtë rast ti që po bën, po indimon familjes tënde, me me një piesë, nga se një piesë pa është për zonë familje, këtu ku nuk ka të qëka të keqen, hamdule, Allah, shpërb lefë, kjo punë e mirë, me ndimu prindve tu, nga se uh, faktët që nuk jemë në familje me ta, ti endi ki prind, ndaj është e pëlqyrë, me ndimu, gjdo kujt, e lërë më njëri prindve dhe vetë. Par është mirë që këtë jetë në kërdi me burin, apo të tithua burit, unë e këtë piesë të rrug Por harjim për, për shkakun unë me rrugën time, po u a bli fëmijëve teshat. Unë me rrugën time për shkakun e paguyrimën. Ti me rrugën tënde i bën këshmëzimë. Pjesë të mbëhet rrugës, unë s'permjet të spodumerojt. As nuk po domun li diçka për vetë, peqë që prendva. Burrit në rrugës prish punë, në ndihmë bashkpunimi dhe marrveshje, mendoj se kjo është ajo që është e kërkuar fetarisht. Prandaj nuk ka diçka të keqe, por mundësisht të bëhet me marrveshje që mos të bëhet kjo burim i konfliktit dhe i përçarjes dhe mospathimit mes tij dhe mes burrit tënd. Hukje mktëlefon që Sunë 9-10- спортmjë, HAD午 nga 11-21 flatsër më që nekkë përnëmme së wamë eqje Sureda më që në lokje eqje je mërtëm épëmmejë, shë të me që më gerëmë unosijë dhe 인�ë DE skin, që seen dhe nd kirë u. Dhe ndjeju të hemë eqjeation e gjerë funktion lë të jabë ëkje? A, është e li në më fërët në bashkët u djerin në djetë. A, me jetu, a është papo oh. e qartë? Po. Papo e kumëtove, kumëtove. Uh, Allahu Azuzjerna e ka lijuar, të të të qëtë një musliman është lijuar të martojt me ma ato që fëtëri qënë ehli o kitab, i tharë të libërit, ata që kanë pasë libër, ju ka zbitë Allahu a libër, të vrati dhe në gjili, që janë uh, uh, hebrajt dhe të krishtarët. Në musliman e ka të lejuar të martohet me një hebreje dhe e ka të lejuar të martohet me një kristere. E ka të lejuar në kuptoj diçka të ndalojnë këtë them. Andaj gjermanët janë të krishterë dhe do të thot vetëm ë në çakimunsi padyshim që ti që jobligimi se si duot dhe të jesh ë mendoj në niveli i politikës, s'ka diçka, s'ka diçka të keq që Islami këtë ka lejuar dhe ndëgjoha në fundëfjone me bashkjetu. Bëse që ki përstim martes në pas. Nëse ka martes, ka koror, është gruja jote, nuk ka dhe qëka të ndaluar në këdretin më të. Kemi telefon të inkuadrojmë. Selam aleykum. Aleykum, selamatulloh. Hojtja vë në kajdu me të që koha e namazit, të shemë dhe drekës, jenë tre njave dherin katër. E dhe ashtë në ditë, a është pa mirë, më këtë si të në hojtja, po e çartë e çartë. No. Unë kur thash pinjo vetën katën, ko bash saksë njëm katër. Dreka im pak më herët dhe i, i, i kin di është edhe pak më vonë. Ju për kohrat e namazit përmbani tagvimit. Është tagvimi, do thot i botuar nga bashësia islame e Kosovës dhe ai duhet të jetë referencë yon për kohën e namazit. Atje shikojm kur hyn kjo ko, kur del kjo ko më kështu më radh. Çu duhet të, çu duhet të të të, të, të veprojmë. Mir po, nëse namazi për shemb hyn në orën 1 dhembar nëra katër. Kur është më s'mirë më fal? Më s'mirë është më fal më një herë, po pa të mundsi. Për mashkujt në xhami, me xhamat, dhe kjo nuk kupton se e falin në fillim të kohës. Për gratë, edhe për gratë është më mirë më, më falin në fillim të kohës, kësaj nuk din si mund të zgjish më vonë. Apo edhe pastaj mund të rrezikosh namazin. Andaj ka orna hadith se Abdullah ibn Mas'udi, një nga shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi وسellem, e ka pyetur pejgamberin sallallahu aleyhi وسellem, "Ayul a'mali afdal?" ka thon o i dërguari i allahut se lat janë punët më të mira. Çfarë ka thon pejgamberi sa? Ka thon një nga ato punkton as salatu ala waqtiha. Namazin kohë nevat. Andaj si ti rroja, do thotë ti nuk obligohesh të dalësh nga xhamia si e grua, nuk e ke obligim dalë në gjemin, të dalësh nga xhamia, mund të falësh në shtëpinë tënde pa problem. Ti në këtë rast mundohu që kur ti rëzoni të marrësh abdestin se është të falësh, kjo është më e mira. Por nëse falësh mës një orë, nuk e bhu gjëna në regullë është namazin, por pas i popytë cilë është me e mira, pa dëshëmë se me e mira është të falet namazin me njëherë në konë kërë të hënë, nga se kjo është edhe me e mirë, por edhe me e sigurët për gjithë a kënë për neve. Kemi telefonat e inkadrojmë. Alla. Urna. Selam aleikum, hërsh. Aleikum, selam artë, Allah. Dashma një për tje. Porna. Ne i kom agjeru e të është dite të shëvarë, d E, ashtë mirë që i kom agjeruat para se me agjeruat borqë ato që i kom pasu me njerë, pas një ditë të këshimi kom një kështë dhe borqë me agjeruat Ashtë mirë që i kom agjeruat për para o këndesh për ma kuptova përte, kuptova shumë qartë Aleikum sëlam Realeshtë masporë duhet paguar borqë pas taj shkohet të këpunë vëlletarë apo nga se ditët e humbura gjatë Ramazanit e kjo obligim ti kompenzosh ndërsa xhathet e shehovit janë vullnetare do të kjo obligim ato me xheru andaj rregulli thotë që fillimisht duhet obligimi të kryhet pastaj do të thotë ta xherojnë ditët e shehovit përveç atë kur një grua mund të ketë ditë shumë të ka vështir me agjëru bash të dyta dhe ka frikë se iksh evali i themin gjenera shehovit smriç pun Pastaj e agjeron ditë e kompenzuara kurdo që ti kesh mundësi të dhejë në Ramazan e ardhmshëm. Në këtë rast ti ke agjëruar shevalën, e thashëm hamna, po ke mundësi dhe fuqi që të vazhdosh me duinë me kompenzim rregullsh. Në rregull është, është vazhdo me kompenzim, por është dashur më mirë të kompenzohet një anë pastaj të agjërosh shevalin. Por pasi ke bërë të kundërtën, është në rregull. Allahu ta pranonë agjërimin e 60-tëve. Në rregull është, nuk keni ujtëmërisht për ta apo ti agjërosh edhe vnjë herë në konvoj, ja se i kjaĝëroni hera tas vordhom me kompenzimin deri në fund dhe plotson me kët edhe kompenzimin edhe agjerimin e Shawalit. Ë, uh, inkadrojmë tërë notën në radhas. Selam alekum, kujnimi më tepër çaj dhe djufi gjithë të tjerë me rastë djuten po që thuhet pas namazit. Po. Seshta këtash një pyetje më vao se atë libër po shkruan që ajo djuja thua pa, pa lëviz terreni dhe pa fëmijë fjalë paraprakisht. Po, për të bërë më selam në mënyrë, yani me atë djutia apo Shprejsh ponës e të të latan, lukja, lomant, assalam, të tërjeres po, ta këfirullah, ta një lutja, la mentë, sëlemë, po. më në një në në në në në në përëpë. Ava duët me villu direkt me ato lejde, e lejda, e la vashlë e u le shriqin. E qartë, e qartë, e qartë. Po, e qartë, e qartë. Uh, Vrejtje e gjithë me venë, përshka këse uh, hadithi jebë këtë kuptim, pa e thonë asë një fjallë, po që lejmi pa e thonë asë një fjallë është pa full me njerëzë, ju pa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 ومنك سلام تبارك يا ذو الجلال والكرام و سigurse ka thon Allahumma aini ala dhikri ka wa shukri ka wa husni ibadatika azod mendhimoh qe te permendit ty mendhimoh qe te falërai ty do te adurohesh si duhet ty pte dhikra qe ka thon pejgamberi saum kur i perhundon qto pastaj vazhdon tek la ilaha illa allah deri në fund zathara qe renditja esht e kërkuar nuk e prish qe qe shpërmen hadith andaj biseduar dhe të fulurit nuk në nën kupton me dis tjetër posh një fjalë, po nuk kupton të folet me njerëz. Ndërsa thekrit që ka të bëj me lutjet që thuhen pas namazit dhe që i kanë ndihit ashtu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk bëjnë pjesë në këtë në këtë që u thek në hadith Allahu dhe mësmir. ë, uh, inkadrojm atëvon në radhës. Si duket në rregull, derisa të presim çetë të front, ne mund të vazhdojmë lehtësh edhe me disa pyetje të tjera që kanë ardhur uh, përmes SMS-it thot babai koplen me hemoroide a prish punë të përdor dhjam derë ne edim se fetarisht sipas mësimit islamet deri është për ne binduluar dhe kur flasni dietaret për ndalesën e derit thon se jo që është i ndaluar vetëm ushqimi mish i tij por çdo gjë që del nga ai është ndaluar edhe a përdih bis nga edhe dhjam i tij nën dietat nuk është dhjami i derit E, e, ilaci i vetëm për hemoride. Ta shënë hamë dhëna ka mjetët shumëta, ka mnyre të ndryshme, ka ilacët shumëta që janë halal, që njëri nuk ka nevoj që shkën të ato që janë të daluara. Pra nda i përdori medikaminin të lejuara, ato që fetarisht i kemi dhëtët pa problem të i përdorim dhe mëndoj që me këtë edhe arim shërimin inësha allam tëmë. Êthëtë Kam bërë jetë të shthurur, tash kam filu të falem, am falë Allahu. Fakti që ke bërë jetë të shthurur, tëtë, edhe pas martesis, dhe ke fillu mu falë, kërë ke fillu mu falë, që ka në nënkuptan? Nënkuptan në se ti e pendunga në kaluara, kështu në spaku pa e kuptaj. Nënkuptan në se ty të vjen keqë për të kaluaran, a po kështu spaku edhe pa e kuptaj në në kuptan se ti ke vendosë më kur këtë jetë të shturën më mësë me bo. Nga se e ke pasë është e keqe. Dhe që përse kështu në diesh, Allah u të falë. Nuk ka më katë që Allah u nuk e falë. Nuk ka. Sat është njëri gjallë. Kur desë njëri, atërë dhe që ka të tërë. Sat je gjallë. Ende je gjallë. Dhe ke dëshirë për mu pëndu. Ke dëshirë mu këthy. Ke dëshirë me... E ki, ki ke që ardhe, pra që e ke thonë, pra që e ke bo, pra që e ke... Alla u të falë. Dere e pendimit është ha, por për gjithë do këndë. Andaj, nuk duhet që të bim prej edhe viktim e shejtanit, i cili të në të në vazhdimisht që të na dekurajon nga pendimi, të në të në vazhdimisht që të na uh, ushqen me një mendim jutë mirë për allanjën lewana, ku të falë të zotit, qëka ke bo të ty, po të falë? Të falë, Alla u në qofë se më dëvërtit, ndi është keqë, në qofë se endërprenë punë në keqë dhe vendurë së në të ardhëmë në muë këtë keqë më së me bëhë. Kjo në qofë se më kati ka të bëj me ndonjë uh, obligim apo ndonjë ndaljes që, që është mëstje me salat. Ndërsa, në qofë se bëhet fjallë për hakt njeriut si kur se thuat, për ndonjë të dret njeriut, atëra Shpendimi ka dhe një kusht. Duhet që përshamun qovë se ndokujt i është marrë një shka padrejtsisht, mi e këthy. Kë përshamun një kush, ka vjedh, ka vjedh, ka vjedh, edhe din kune i ka vjedh. Apo, tash, mas i ka vjedh dhe para, ose ka vjedh në kërë, unë për pendurë atash. E parët? Epo tash, ja, parët i këthen, madhën që e kujtja ke kë vjedhja këthen, i kërkojnë halalak edhe pendurës të ka lajë mënu më uzrpu, më marë, apasë e përpendon, e i këtë dëmtu njërës, për dëshim se të pëndimit është i mangët. Në në që se bëhet fjallë për uh, të drejtë njërë jutë, apo prontë njërë jutë, apo dëqka që është e ndënjë nga kriesat njërë, e njërës, e allaut, atëherë, ku shtë i katër i pëndimit është që t'i kërkojmë halalëk, se nështë e kemi shkaktuar lëndime, nështë e kemi, ke e E kemi vendu padrejëst, krave ulkaç për ta padrejëst. Nëse poshtë si këtë gjë është dëmtuar dikush, obligohem që ti krojm hallallah, edhe ai duhet që të zërmërgjon në afal, na bën hallall, an kat rast mund të jemi të lirshëm sa jemi penduar të kallajë manduar dhe sa Allahu xhallahu na nafal. A thot jam i fejuar, por më kanë thënë që kurora nuk është e vlefshme nëse nuk është bërë te hoğa. Uh, nuk është uh, ceremonia e kurorizimit apo fejesës të hoqën nuk është obligative. Nuk është obligative. Uh, aja që duhet kjetë parasysht të kfejesë është aja që është edhe në traditën tonë. Atat, këto islami e apravan traditën. Edhe e pranan. Të ne si është tradita, miren vërë dy familje, pëlqenë me zvete, dhe e caktojnë ato që quhet vadë në datë caktuar për me kërku vajzën mbledhen të afërmit e djalit dhe shkojnë tek të afërmit e vajzës atysh baba isaj, vla, isaj, da, isaj, aj, isaj, të e sojr vllai i soj dora e soj ogjëtohen sikë datën e prezant të burrave të dëshmitarë të shumt kërkohet nga ana e djalit dora e vajzës nga kujdestari e vajzës ai apo mprahit kjo është fjesë pastaj djalit dhe vajza mirën vesh për dhuratën e martisë se quhet mehrë kjo është aja që duhet bëhat. Nuk ka asht obligativ me shku te hoğa. Prezenca e hoqës do të thotë mund të të ndihmo në ndërmimin e rregullave caktuara, të eviton ndonjë beshtytni që mund t'jet aty prezente, këtë kuptim, në këtë rast është mirë me pa po, me kon hoğa. Por a është obligative dhe algoritet kurora e pavlefshme, në çështë nuk bëhet te hoğa, jo, nuk është kështu, gazet prezenca e hoqës nuk e përcakton vlefshmërinë apo ju jo vlefshmërinë e një Korora. Sot jam i martuar, por nuk e dua gruan. Un jetoj me të jetë normale, por nuk mund ta dua. Si shpjegohu sipas vezh Arjuna? Allahu ndër mor. Ai, aja që bën interesat e ndërtuar është dashuria ndërsiell do të me kërku pëse nuk përëdan. Në qofëse, për shambull, të ka lënduar, në qofëse në do shta nuk të ka respektu. Do të mund me komuniku. Shëkujnë ruar unë nga përvoja ditore me njerëzit, vrej se njerëzit fatë kjecështë, shumitësa për tjene, kur kam po flasë atë ajo kategori që kam problem me zvete, familjare, bashkortore, kështu mëralë zhmitja, ato probleme me shkaktohen për shkak të mungesës së komunikimit. Në, në, në kulmin e të më fol. Të mendosh se në ana ne kryes të komunikimit, nuk bisedojnë mes vete. Preferojnë paragjykimet, preferojnë akuzat, ule biseda. Të ulemi ta ndëgjojmë njëri tjetrin. Endveçja ti përkë të komunikim kanë nevojë, kanë nevojë bashortë të mes vete. Nganele për shembull mund të bën një veprim burri caktuar, çka ti nuk e shkëndërman sërish keq, në sa gruaja mund të lëndohet shumë nga ai veprim. Sa e kundërta mund të ndodhë anasjelltas. Dash vetë gruaja mund që të rebelohet, mos të shërbejë burrit si duhet, mos të bëjë si duhet, pse? Nga se burri i saj ka bën veprime caktuara ndikaluara për shembull. Mi bisedoni, uluni, ku është problemi? Nuk është e mundshme të më dosh gjumtonë, nuk është e mundshme. Përveç se ka diçka E po aja qka ashtë, biste të tani, shikani. Nda është të përshambull, ki vretja. Kjithu shgru, aja të që mërse bëjnë të mëkur, lërgot, këthej tashurija. E do të tëmë që biste të tani me zvete, mas le janit që zbrazstiren e komunikimit të mbush armiku i uaj, shetani. Nështë taj kur e mush, asbatir, pa së taj a e mush, barot veç. Që mes zi shprat, me shpër Alo Naruto, edhe e e më ndar i asqurizim këtu barat. Në të gjitha boshllëqet që i kemi, të gjitha mangësiç që i kemi në raportet mes vete, duhet ti mbushim me zvete, të komunikim, me mendim mirë, me shërim të dhura. Përsa mund ta kështën ti një fjalë që është ke shquptu shumë keq. Mirë. Haçi çka ke pasaporte? A ke pas përsim kët? Jo, në rregull. Çka ke pas përsim me kët fjalë? Unë kam pas përsim me kët fjalë kët kët. kët. Kjo është ajo që kam pasur. Tash sherohemi. Ti e ke bër këtë veprim dhe kjo veprimum ka lëndu. Jo më marrën fal, por ne po të përshtim këtë kompas, nuk e kam pasur me qëllim të lëndu ti. M'falet lutem. A do të them që këto gjëra kanë më për komunikim, paragjykimet, akuzat, tash e thëmet, bartje fjalëve. Kto është atë raporti i Dr. Matepa, nëi prishin raport me Zvetë. Nuk xhilli mbraqet vallall, nuk xhilli mira. A dhe Allah jëllëna ka obliguar që me çdo çon kët botë do të komunikojmë bisher duim ti hapim çështjet e mendoj se edhe në këtë rast ke nevojë ti hapës çështjet me gruan tënde problemet sikosh ku është problemi ka se nuk është e mundshme me një person që je martu ke jetëu ke pasjet edhe intime dhe private këtu me radhë dhe mos ta duash ka diçka këtu mund të të fajtë ti gjanë zbehet dashuria dos njerëzve për grotë të hyn pse ka se shikon në rrugë lë gruaja të femre, apo, edhe fillan që e gruja ti si duket interesantë më mëmë. Pse, së shenë ka si aja, së shenë ka si kërse kja, fillan të zbejt dëshurria, përstëra nësë vje? A se ka po lej-lej prezentime në rrugë të grave, të femre nërshme që janë zbukuruar, janë zveshuar, ekstumeral, dhe ta është fillan, disi nuk i ban përshypje e gruja ti, disi që është pishman që Çish mrohi samuk jo grua këtë mrod. Mos hara se, se de gruaja mund të zbehet dashuria saj, ndërsa është njerëz më më të bukur se ti ema, nëse kështu fillohet atë në këtë bashkëtortë, Allah na rujt. Po duhet të sikuar apo njëri që do të na rujt, eh, ta kuptonse, gruaja që kaon shtëpi për të ushqyer mirë në botë. Që sa ia ruan familjen, ia ruan moralin, kujdeset për ty i për printet u Xmrohi, antaj, në këtë pse mos më dash. Ti më ndan që duhet me sikur për sebepe. Pse? Pse? ashfojtë, ashfojtë gruaja, ashfojtë ndër dikun këtë tjetër. Pra e duhet që vazhdimisht të kërkojmë, do të thotë për burimin e problemit, ku është, dhe si pasojë kësaj pastaj të ndërmarrim hapat e duhur për të shëruar, për të shëruar polemin që ballawoqim me taftën. Themen da që shumë për ndenë bashkëtorë, ë shikuar pikërisht vjen nga mungesa e komunikimit. Madje kam lexuar një studim që është bën në një vend ë në botë në pritjet vetë ndvoja islame kanë studiu pëse vjetë dhe të shkurërzimit. Pëse shkurërzimit. A të këne ka fëllu fatkecish me të malë me do shkurërzimit. Me shkurnin, një në martu, mas dy mui u dajten, mas tre mui u dajten, mas një vjetë u dajten, e lanit mival, e la këtë. Fatkecish kjo, kjo, kjo është problem shëqëror që duhet të rrimë gati më së ndodhë. Dhe kësa kam bërë studim këtë vend për, dëzot, shkacit e shkurërzimit trahset e xhurzimet janë për shkak të mungesës së komunikimit mes vetë. S'besedoim. Nuk ulen bashkarisht me të kalu problemin. Ulo. Me se kjo është ajo që ka kërkuar Allah gjatë lopën e jotën. Të bisedojmë, të komunikojmë me njerëz. Kemi nevojë për kontakte, për komunikime, për çrime. Kemi nevojë. A dëmëndoj se mendoj që kjo duhet të jetë rregull i jetës tonë, edhe në jetën bashkëtorë edhe familjare, edhe ku të qoftë. E... A bërë me pyjtë hoxën se që dy vjetë në muaj në Ramazanit me ndritët ftyra. Edhe kretë janë të unë pyjtë që aje ka përdor që t'u ka ndritë i ftyra, ka që shumë. Unë ju përgjethësha kërë gjësë përdori se edhe ashtu i fali përsku në Ramaz nate ju të më tregënë në një qëka nuk e diç faj kuptimet pa dritën e syrës ose njerëzit shikojnë po poshtypin, është atë njerëzit që duajn e tashmë këto dog st kanë po ndoshta edhe moti. ë dogat e pidashnis kur don diku doga që të ndriçon fytyra kështu më rad, por është e vërtet se durimi ndaj Allahut dhe largimi nga mëkatet bën që fytyra dikujt të ndrihet të jetë i disponuar atë do njerëz që kështu më rad nga sekretet sillin vepër të mira, punë të mira. Njerëz që buin keq ju nxjihn fytyrat Nat kuptim, jo kuptim të ngjyres ose zezes. Apo po është një nxirje e pasaqme diet, ftyrë më katari i madh i keq, një ri lig, apo edhe gjithashtu njerëz në kado njëri në lig, një në kado njëri në kaç. Kush e doni njëri që bën kaç? Kur kush nuk e don. Gjithë njerëzit donin njëri të mirë. Për shembull, njerëzit dërin bujor, a doin? Ço's nuk e donin. Atë që dëhman jep kujdese të a doin jashtë? po prancin gjëtan korkosh nuk e dan pa dan një folgëçi fol pas vaktet mund të më keni përkushtuar në adhurim të Allahut të gjallë larguar nga mëkatet gjitha këto ndihmojnë në masë të madhe çka fytyrat të zbukurohen të dritet jam kuptojmë tash më kuptoj diku se po shkëlqen fytyra diku se po po bën dritë të ke shkuptuar me kështu sikur se drita e llambës ose e diellit por por vret një dritë nga disponimi nga hereja e brancë me shpirtnore që e ka. Nga sa adhurimi te Allahu xhelorë dispron shpirtin, e vizon zamrën, e knosht trupin, pra edhe ndodh që këtë vret, sikur se njëri për shembull, adhiri i mrzitur, muftyr vretësh i mrzitur. I vret edhe edhe në ftyr disi bëhet që Ka një mërzi, edhe fëtyra fillan të ameni një ngjur tjetër nga mërzi e madhën. Mirë po, njerë i disponumë, njerë kur të e njëri disponum, njëri meni lejnë të mirë, gëzohët, i ndrit fëtyra, apo i shëndrit fëtyra për po, i gëzimit. Pse nga disponimi? Edhe besimtarje, edhe besimtarja, njënë dhe disponuar për shkak se po i kryo obligimin dhe Allahot, nuk i bëjnë as kuj të keqë, nuk jam mendojnë di kuj të keqen, nuk bëjnë shkatë rëmë, prishje, kanë raporet mira, nëse ka mësit dikujt me më ndihmujnë, nuk kanë mundësis për ku keqët nuk i bëjnë, apo, dhe gjitha këto e ushqenë zamën e një disponim me një qëtësik shpirtnurët që të edhshme, ka shtetimit e dhe që është rahat, si ka bërsh kërkujt, si ka, si ka bërsh kërkujt, është rahat, pa të edhe këtë disponim, për lanë tashme të vrejt edhe në, në fëtyrën e nj njërë kemi një pyte tjetër që në ka ardhë për mesës e mesit. Thëtë, kam ditë të pagjiruar nga Ramazoni i kaluar, a duhet vetëm t'i agjiraj, apo dhe t'i paguaj, se përkjatë ditëve të humbure të Ramazonit, varsisht nga arsyja. Në qovë se për shambull dikush nuk ka pasë mësi me agjiru Ramazonit për shkak të smundjes. Dhe kjo smundje është kronike, vërdushme, nuk pritët mu shvarupja se smundje atërë këj njëri shpaguan, do të për gjithë dëtë të prishur, paguan nga një shuajtje ditore për një të varfur. Por në qovë se arsye për prish në Ramazun ka qenë, cikli menstrual, lehonie e gruas, smundja, por smundja që kalan, jo e vardush me kronike, u thimi njëriut, e kështë mëran nga arsye e tira të agjerimit, atërë këj njëri apo kjo grua, obliguan me kompenzim të agjerimit e jo me shpagim. Prandaj ose kompenzot, ose shpagot, nuk buon të dyjet. Pra ndaj, esenca është që të kompenzot a qërimi, doonë dit për dit. Një dit të prishur me një dit të kompenzuar pas muajt Ramazan. Dhe kur e kompenzon, atër nuk kenevoj me, kene me, me shpagu, nga se e ke kompenzu. Por në qësë ke mundësi me e kompenzu, si pasoj e smungje së rëndë, që ka dikush kronike, nuk pritë të mu shërumo, dhe gjithë monë, gjithë monë, gjithë monë, a gjërimi ka kom me komë për të problem. Atëre kjo nuk kompenzonë, se s'ka mundësi, pa në këtë rrasë shpaguan, si kurse thash, me një shuajtje ditore, nuk e ushujer një të varfur për një ditë të prishur të mojtë Ramazan. Po e një zërën një pytje, në nga ato që ka nërë me SMS, thëtë jam e martuar që gati 12 vite, po vetëm me hoqë kam një qa, akurëm me dokumenta nuk kam, i thon burrit po ai hajse të hajneser nuk e merr për shumë seriozisht këtapun ditë a është gjuna apo i ul lashrit këpucën e kanë nga shkupe e e cike ka dha më herët oto sërpëkët ni çahit duhet ju provojm rregullo që përmenda do thot mos me ik pa lejet prend v kurëstoro ko ka kokë oni fan rregull kërkohet jepet sikur se bëhet teknik nëse është bëmarza sikur se duhet atara do thot çështja e kur rimë me dokumenta mendoj se është çështja nuk ndikon tek vlefshmëria e martesës por ndikon tek era procediment nëse ju shikimi vetëse që gruaja jote fëmitë të qukim i vendos më dashur çështja tash të më dozme primore e çura që njeriu tet i regjistruar dikon as nuk mundem me, me jë, një, pa, pa pa pa le të neftem a është to gola Një allo me po e të rrëftimin, të e pasaportin, e qertifikatë në lindisë, e të martesë, e se kështu më ratë, me po asë qëra. Se këtu e më bërë për dobinë e njerëzve. Njesër me verifikusë se kjo është gruja jote. Aje me verifikusë se këti e buri saj. Apo këte e më fmitë e tu, të regjistrum. E është një formularë, gjitha këto që është, qertifikata e familjes. A tu është krye familjarë, janë tarë të familjes, këne ki familje, lo. Më thanë që nuk duhet të pun më neglizhoj, po mikri dokumenta, në ka diçka që ka procedurë, kanë madhmën pyetje hetuesie, kimë pagu sotra ato? Jo, valla, normalaj mroshat që duhet i bëna ato formularë të saktuar i mbush dhe i mar dokumentacionin. Më thanë nuk duhet mosten akun ku neglizhent, i pa kujdesum kadrejtem. Por duhet ti përmbush detyrat qytetare që i ka edhe ndaj vënë po edhe ndaj vetes sot i dhe familjes së ti dhe të ketë rahati pastaj për ato çka kanë atë dhe të ardhëmë. Së që ofë shikua si në ruar, dhe të, të patëm rasin që e, të jemi sonë të së bashku dhe që përmes kësaj kohë që patëm më tani, dhe të jemi në fund të emisionit, që dhe të të, e, të përgjigjemi në pyte që patëm përmes SMS-it dhe pyteve që në erdhëm përmes telefonatave. Së që ofë, në këto detyrojme që të bëjmë për fundimin e këti emisioni, Lës Allahu na mënduar që kudo që të jeni të jeni shëndosh dhe rahat dhe mirë, edhe e lës Allahu na mënduar që na ruan nga çdo keqburës dhe ziliqarr, dhe Allahu xhelleu ala na dhajë sht mira në familjet tona dhe në vendin tonë në Poljezi. Zoti ruaj ditën takimin e dashur. Selam alejkum wa rahmetullahi waarakatuh. <të>